عمرواض بسم الله الرحمن الرحيم ول اي محمد ومحمد صلى الله عليه وسلم خان ازل هذه الامه عبرها قلوبا وعمقها علما واقللها تكلفا بذن الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه روايه داغی کې ترغیب او اتتباه اصحابو د نبی علیه صلاتو والسلام ته له تابع شوو اقتداو کې د نبی السلام کو ملګرو کوی داغی ته قدم قدم کېږي داغی اخلاق عوام بل کې ظاهره ده سدا حکم شوه دے تابعین تا او سو دے تابعین نو رستور روان نو دے شویل هغه صدا حکم شوه ستاسو بدن باندې کلک شئی صحابه کرام بدن باندې کلک ہوں ان تاسو داغي اقتراو کی او دا په ان الحیا دا دغه تمازو وه چې دژوندو سفر ته لږې چېد خامه څنګه کېږي او د مړ اقدا کو دغې اخلاق او دغې صرت معلوم کو نو چې دلو پس کوي دغې صرت او دغې اخلاق هغه به در تماملومي ناو رسطانو خلقو تفسبانی معلومی گی رسطانو خلقو تبا دا آرغا محفوظ انو علبو تسگی معلومی گی دی. دیکھا انتخال چی دے مضاب تعلیم باندی را دی معلوم آو شدہ صحابه کرام و سیرت اغا محفوظ اغا صحابه و سیرت سے هغه اغا دا چان آغستیو نبی علی صلی اللہ علیہ دا حدیث نه دار نبی علیہ السلام صحابی دا غی فضیلت کې تاسو فضایل او عبد الله ابن مرصود رضی الله تعالی او ذکر کوي یو افضلیت د نبی علیہ السلام والسلام نواخله او پر قیامت تا د نبی علیہ السلام امت تی امت دو قسمه دی یو امت ایجابت یو امت دعوت نو امت ایجابت افزل لی پا سره سر امت دعوت ته اک دعوت انکار کڑه دی امت ایجابت د دی نو اغاید نبی علیہ السلام نوالی قیاامتہ پوری وو صحابو د دور نواله تر قیاامت وو پدې کې پدې ټول دور کې 400 مړه دور دې پدې کې صحابه کرام افضلو قران کریم وو ایلي وو وقذالک جاننا قم امتا وسطا ظاهر ادا ده اول مخاطب صحابہ کرام دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی لی کنتم خیر امت اخرجت لین ناس کنتم خیر امت اخرجت تاسو ناس تاس غرب احترد مبارک کی راغلی ڈی مشکاچ شریف چی بلکل اخیری حدیث پر آنتم تتمون سبعین اممہ آنتم اکراموها افزلوها اتو اشرفوها و اکراموها علاللہ تازو هو غری خیروها و افزل اکراموها علاللہ خیریت و اکرمیت اغیر دی امت لوائلن ذیس ریاض کی کمندن او روایت کی فضیلت دے صحابہ باندې فضیلت دے صحابہ ودی امت کے افضل غیوب نظاہرہ ہوئیو دا دا چې د امت د فضیلت چکم قرآنی معیارو هغه و صحابو کې بطریق اتم موجودو لگا تا مرون بالمعروف وتنہونان من کا نارنگی لته کو دو شهدا اعلی الناس دا جو نو صحابو کې به طریقه سو موجودو دیو جنا شغی هغه د دیو جنا افضل شو عبد الله بن رضی الله تعالیو د افضلیت کو جهات اشاره کړي اور پسے راول ابررہ بولوان دیر نیک د دې امت نا پېژواد د خلنو کې پاک او نیکان جوړم والا د دین هر یو کار چکیږي د اخی د پارا کې کیفیتې قلبیې ضروري دي بغیر د کیفیتاتو نشي کوم کاروشي مارستلیدہ او صورت د انصاف کې اولګې انصاف د کاملانه دی انصاف د کاملانه دی وړې لګزان کوې غول وړي شریعت کې تاسو قران او مول له حدیثو کې کیفیت مقصود دی لکه کیفیت محبت ته وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ وَحُبَّاً لِلَّهِ او احبیت غیلی اشَدُّ او احبّ إلَيْكُم من الله وَرَسُولِهِ وَجِهَارِنْ فِي سَبِعِلِهِ دانا کی احسان معمور دے وَعَسِنُوا إِنَّ اللَّهِ وَالْمُحْسِنِينَ دانا کی توکل معمور وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ دارنج خشيئت دیمان تقاضادا والله أحق وان تخشو إن كنتم مؤمنين تقديم نرزا فرزا دمخلوق دا داد ایمان تقاضادا والله ورسوله أحق وان يرزوه إن كانوا مؤمنين والله ورسوله احق يرزقو ان كانوا مؤمنين دارنگي حديث تاسو ویلو صلاه و سلم من كن في وجذبهن لا يؤمن احدكم حتى اكونا حب اليه لوالدي ولدي اذا ساخت کسی سرت کا حسانات او کا بساعت کسیات او کا فان تا مؤمن بغیر دل روایت کی دل روایت و حدیث کی شعب کیفیات و ضلالت کی کیفیات قلبی او حیاد نفسانی او ملکات نفسانی او چہ دا د زړه پر مینه او د زړه پر شوق کوي شو چوزس تعبیر کوم په دا را سره سان تعبیر دي چې تر اف د پاس پاس ننه وي د زړه پر شوق د زړه په جذبه د الله په محبت د الله په خشیت د اخلاص په نور باندې د سکړې شي فکړې شي لای انا الله لحومها ولا دماؤها ولا كيهن له ولاکی انالو حق تقوا منکو دا کیفیت چې مدد حصول د حصول زرایوقي سلا کیفیت حاصلې دې د حصول زرایوقي د لوی ذریا صحبت د صاحب کیفیت څه صحبت د صاحب کیفیت چې چاته دا کیفیت حاصل وي او اغثرته صحبت وکړي وڅرا وخت دی وڅرا تیر کی, کی، صاحب کیفیت سره وخت وړاندې صاحب کیفیت سره هغه سره چې کله نو ستې راول وخت وړاندې ما ذکر کړی صاحب کیفیت سره وخت وړاندې اغه سره وخت هرول د ټولونو نړیواله صاحب کیفیت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم داغه د کمزونو یوړل ساته څو به دنیا د لکاو کروڑاو کتابونو نه د علمونو نه د ریاضتونو نه د تمشاتونو نه هغه نشي کمزونو داغه صحبت نو ساره کرام ته داغه صحبت ملاوي شيو واغې ته چې کم کیفیت ملاوي شيو ته محبت ته خشيت او رضا ته محبت ته خشيت او رضا نو دا کیفیت بل چا ته حاصلې دي نه ګرځت صحبت د چا نشته پیغمبر سلام نشته نبی علیہ السلام په شان وسوک پیدا کا په کیفیت عامه شان کیفیت نشته عامه شان چې نو صحابو به تر صحبت پیدا کواله تابعین هم خو دغه صحبت پیدا کواله نبی علیہ السلام یې ثم يفصل کذ تابعین هم خو ولکه په ځاګه نه ديال العالم الذي قياسه طرق على تاريخ مقررو له وزن العالم مستقل لكيفيات سبق صوره شار اعمال سبق صوره شار كيفياتو سبق صوره دغير مختلف مشكونه صوره بل مختلف مشكونه صوره بل شار اسم ذات ذكر صوره وشار نفي ادثبات صوره چو دې باندې موږ تاغه د امت چې کو اصل سيزه غمو ته شي حاصل شي کې له دینو او دینغه احسان او محبت او کوي چې یاده دې کومونو شروع را هغه چې د نفس نه خلاف نو نجایز څه نه نه شوی خلاف نه وی هغه کومو شوی جایز وی هر وګړي کې نزن خلاف نو وجایز و بارحال اوږدي امت کې عمرش ته هلاک کیفیت حاصلول شي مشقت کې ریاضت کې ذکر کې فکر کې مراقبه کې اعمال کې قرب الهي وتاس شي حاصل شي زړې پاک شي او پسو کو پমিনা او پجزو باندې او عمل سکی ایمان د محبت او د اشد محبت کیفیت تاس شي ورسېږي وهذا صاحبو كيفية ترسل لك لذلك أبرها قلوبا ذلك اللهم يقولون أولئك الذين نمتحن الله قلوبهم لتحقوة ذلك اللهم يقولون ولكن الله حبب إليكم إيمان وزينه في قلوبكم وكرع إليكم القفر والفسوق والعسيان شريعة تاغي تبيات الثانية قد ذلك حبب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوخ والإسيان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يكره إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار ويكره أن يعوذ بالكفر كما يكره أن يلقى في ن وقر راحلیکم و سلام من كن فی وجد به حلاوهه دغه کیفیت چاتم دا بهلول منګه سبقول طالبان یو او ګورمونکه کیفیت او طالبان دي کلمه من د کیفیت طالبان شو او منګه د کیفیت سبق شروع شو زبا منخدینو اجسور ګور کیفیت نی کی و دا کتابونه به سزونه به دایری صورت په لګه دا ڈامیو شکر دی جه صورت خوصده موجود دی خدا صورت په حقیقت بدن بالغاڑی او په حقیقت علم بدنی که چه دی کیفیات و تعلیم شی بنده لگه ازمون دا مدارس دا دا ظاہیری علوم و مدارس دی ازمون دا ظاہیری سبقونه چی دی دا دا ظاہیری علوم و سبقونه نی دا چه کمدن اگر اصل علم نده چه کمچه کمدن صحاباو کو ها دا کیفیات علم اصل علم آغره اصل علم چیزن آده که فیات علم دی کانو افضل ها دیل امت ابرده ها قلوبا دیج کمدنو افضلو بذی امت کی ابرده نیک قلوبا نیک کې امت کی پیدوار دیجونو دایو دائیو پرپسی نتیجاوز و آمقها علمان او دیر جورد دینا فیلم کی چکلک که فیات فیات اعلاشو نا علم که با غم اقراضی یو معلوماتی اکثرها علمانی نیویلی شدی معلومات سو زیادو ذنی زنی مفترات کیا که و بصیرتی نئی و نسون ذنی زنی مفترات سوی زیادوی مطالعه دیر زیادوی دیر زیادو مطالعه اغا پوئی گی نا بسیلت کمی زن سره بس یوایات دو گوری بس دقا و لسوی یودودری حدیثو گوری اغا و لڑی دی بسیلت زیادتی اغا مفترات کمی او بسیلت سوی زیادتی از زن سره مفترات زیادتی و بسیلت سوی کمی اغا مقد علم شده رسوخ پی علم شده تفقه الى دا حاسلگی پکیپیا څنګه قران مجید ویلو متقین مودل متقین دا هدایت ته متقیان الله دا هدایت ته متقیان الله قران هدایت ته متقیان الله هدایت توسیل و اراءه الطریق اراءه او اراءه پیلی قلبی ہم نے اور روئیت بسری ہم نے روئیت قلبی چیزا نا علم نے اگر علم نے نو حضر للمتقین علم کے عمق چیزا دا پا تقوی آ چنی گی سرے دا نصف حقیقت پوئے شی پو روح دا نصف آنی چی پوئے شی شردی حدیث سم اطلب دے بس اغلبی از حدیثون ہم دیلی اغه تغیر په هم خصشي وې شي صحابه کرام استاد صبر کو نه نولي استاد روایتونه وتنويادو دغه چې یو صحابي تبعيال په دوسري روایتونه یا د بیا په ترسلت یادو خارفهغري دغه ټول نه کثیر روایتښتې ابو هراره دغه روایت پنيم ذره روایت کی پنيم ذره څه دي روایت کی غاته پنځیم یادو اوس په اوصری هغه ابو بخاري میاده کړي مسلم دې میاده کړي مشکات دې میاده کوي روایتونه به چانه شي ابو هرره فزیات ذکر ته بلغه ابو هرره رم یاد دي په خپل کوم شي یاد دې ټول غوته شي یا دې خوبصیرت د ابو هرره رم راولې بصیرت سے کمره غبره غوځي اه ما قا علم جو و رهيلم روسو په علم کې هم همو په علم کې او همو په علم کې دا په مرتبه د احسان ملاويږي په کې پیاوته ملاويږي چې ابرييت سو تاسياكن ولات ان العلم نورم من اله و نور الله لا يطال علم چې دا نورم من اله دا نور دي مرتبه قیام قيامنا هذا يمكننا كيفيات النهائة العلم نور يقضفه الله في قلب المؤمن امام مالكو العلم نور يقضفه الله في قلب المؤمن العلم يورس الخشي علم مورث ده خشيات ته علم مورث ده معرفة ده محبت ته محبت مورث شي وشكالك كيفيات رأل كيفيات وفصيبات عمق ذا دایلم راځي علم کې وجور سیا حال کې دي دغه چې یوسف کتاب وګورئ نو دبره واسبږي چې ته وګورې په یو ځای د وګې تلیکلې دي د وګې تلیکلې اوبې کله عمق نویې اته مته کمنو په وروه کتاب خلاص کړئ صفایل ما خوښی تاسو عربي کتاب کې مو مازه کتاب په انګلیسي سره صحیح یو کتاب یې هغې بیرته کمنو نظایر دی بیا نو دو صحابو علم جورو و آمقا علمن او دو جور علم والا چکل همو دو علم زیاد شو نو ظاہری صناعات او ظاہری بناوڑ دا به بختم شو بیا بجے کم دنو لگا تکلفات نوی و اقل لها تکلفا داغی تکلفات نو اقل تیغر اسم تبزین لیدی نو لا يوجد فقط و أقل لها تكلفا أغي كنت كنت أخبرو تكلف نو تكلف تاسو كتابونو توايه بخبولو كتابونو کی أغا حسول اكبري كمراجي شنوال الفائل لباب التفاعل ما خضر اشتقاق لرا فا قلپت ترا یعنی بی پکیناو فزور ای بزار گراوی لی لکا تمر رضا فلانون تمر رضا مطلب داری چی مریض نو زانی کو زور سکو مریض تو تقر رضا فلانون لانکید زانن کو زور قاری سکو جوڑ کو قاری او اسی ہوئی اسمی اللہ اولی د ور د و پ کې ب بای نو دا پی کو م ته تکف کېږي دل ته یو من تکلف هغه دی چې یو منص ور ل نه او فور لظان ل تاجئ وما منل متقل فین دا نه چې زه په زور ځان لبی نه بي نبی نی ما غزان بزر سره کما اما انا من المتکلفين مصابو کذا نو هغه چې کم کارکاونو د زړه د شوق او د زړه د جذبنې کاو د زړه د پاس پاس نه نه کاو چې تکلکو که هر یو عمل وکاو هغه کیفیتیاو بناو دا وی په عمل کې ظاهری بناوت نو زموږ ظاهری شومن منډی دی لگا ظاهری سری لري د کجامي سری کا چوندي سری کاو بري خړکړ کاو ته مرسترګي سورې کا سره ګټه پټکه بسار کا دا چې کمډنو جامي یو شانتي او بل شانتي او چوغا او ذوبا زه کته کله باتني حسن نوي وخاله خه بزاهري ځان سره سکاينو ظاهري بزان سره سکاي صاحبو کې دا شي نو هرڅه څوک له روانه بول زاہری نو، سنعت مناوش نو، تسنو بکی نو بس، تسنو نو، زین تکلپ، تکلپ فی الاخلاق وی، تکلپ فی الامالی، تکلپ اعتقادی وی، تکلپ اعتقادی لزان نا اقایت جوڑا والا، د کلوب اعمال عمل هغه چې کمو د ځان عملوونه پ را جوړو د کللو خللا د ځان نه چې کمدنو لکه توازو بهکیلو او ځان اجز اج دکاره کوي په کې نه ش توو او چې ځان په زوره دا ولما ني وې انا الاحقر اګه دی وته چې واس په کولې دلته راشه بیا راشه کا ته دیږي راشه کا ته دیږي بیا نو موږ لګرو تاسو بلیږه و نه را ملسبه کویګنو لکه چې ژوند دی په ورش زمانو دې څه و دې دی جاہل دي لیکن اوغور ساته ووي تا ته همکه چې جااه نهدي نه غورته د تهولي ده نو تهوي دغلی ووي و دا ته و پولو خبره کوي اوغورته وخت د نه پوهې کوم ز نه پوهېم راې نه پوو کې د ه ووي نوه د دا کټکې ووي او دوو ګورو چې دا ستا د ز نه دی که نه لکه دا خبره دا دا د لاان سره رابولولکهل افکاره او دا و دا حافیر پر تفسییر وول ځان سره لکه خبره داه چې بیا فته لږي که نه چې ستاه طبیت خلافې او چن کارو ک چنئ بیا س په طببی تیریږي چې خلککه د زماه طببیت خلاف کار وکو بیا تا منته ق دګوره لګ چېسه چر کږي. تېر هغه ځای کې وستا چې کومه عاجزي وي چې کوم ځای کې تاسو وست نه رسیدل طالب دی او لکه استاد زنه ظاهر کې عمر کې مشرکاري دوت کتابو میخي خدای استاد زره د طبیعت خلاف خبرو زه د طبیعت خلاف خبره کوم ملګره ملګری چشوف او د طبیعت موافق چلےږي که د طبیعت خلاف تو چلےږي لوی دشمن به شي جوی دشمن بیتے شاگرد شاگردیں سراغ پوری چیزر تحجیت موافق کا برا گئے کدیو را تو او کدیو تر زر تحجیت خلاف خبروں کا کدیو تر استازوی پا مقبض تو کیزے سڑیا تا پہشو استازوی خٹے نا جو تا کو کل حصہ شاید کدیو تر اموئی دا تون تکلیفات کی زمن زمن اخلاق تکلیفات کی در زرن نوی چیگنی آن در زرن نوی الا من شا اللہ بوی واقل وا, وَا تکلفا لا غی ن اعتقادی تکلفو نه عملی تکلفو او نه اخلاقی تکلفات نه اخلاقی تکلفات لوی فضیلت داده hvor sahaba to sufn ne liki chi peer sareq al suub bi ul asqiya thqila thqia da chi ul asqiya aur rais د طول او نه لوی لقب د ريسله صحابي د دې نه لوی فضیلت بل لوی فضیلت بل نشته طول شيخو لديستان د نړۍ د صحابي یوم صحبت تلږه یوم صحبت تلږه د طول عمر ریاضتونه د طول عمر مشقتونه د طول عمر ذکرونه هغه د کمنه د صحابي او صحبت ته هغه د کمنه تلږه دا شیخ الادیسان و محنتونا، او دا نحویان و دا د و دا د و مهنتونه دا فلسفیان و محنتونا، اگر جا کمدنو یو منج صحبت مخیط جا کمدنو، اگر حیج کی حیج، اختار اوم اللہ و لی صحبت نبیی، دا وکم عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ و صالح تا، دا عبداللہ ابن مبارک ابو عمر ابن عبد العزيز بهدارو کوماویہ رضی اللہ تعالی عمر ابن عبد العزيز استف قائم کرو حساب بهدارو کوماویہ بهدارو عبد الله مبارک فرزند تو قتل وی اماویہ تکم د نبی علیہ الصلات سلام صحابی اگر د نبی علیہ السلام صرف جنگ یو ازغل اول لري داغ از دم دا سپیغمو زړه د سُل عمر ابن عبد العزيز نه بهدارو د سُل عمر ابن عبد العزيز نه څه شه څڅه ماليه <سؤال> د صحবত نه خبره هغه دې کمونو څورکو له صحبه د نبیه اخترهم الله <سؤال> واخړو الله <سؤال> ربل <سؤال> د دې لاره د پاره د صحبته پیغمبر خپل او الله ربل دې وقخړو له اقامه دینه د پاره د اقامه دین خپل الله د خپل دین د و درول د پاره د دې انتخاب کړو ان اقیم الدین د پیغمبرانو مشانو پیغمبر په یو قصدا کولی نشو هغه له څوک پکارو چې پیغمبر ترې مرسته کړوي او هغه له څوک پکارو چې په شاله الله ذاتین قائم کړوي هروب بچا قائم او نو خبره نوږي اقم والصلاه دې بچا قائم او اتو زکات دې په چا قائم او کتب علیکم صيام دې بچا باندې قائم او خبره ور سره اشاره تقوا او را دا صحابون ازن غلطا اے نکی دلے لیو فجلی دو بے بچا قائمو فجلی دو بے بچا قائمو دا دا صحابون غلطا اے دل دام د پاره قامتی دین د دے چاو دے قامتی دین زکا صرف علمان اسم دن کا ایک قائم میں علمان اسم دن سدے قائم طور پا کتابونوں کے سدے موجود دے خوکل موجود دے ویلے تول دین ولې کې کنه ولې کې په یو کال کې ته کمنو څه اې څه تابلې کېږي قران ولې کېږي نو قران او حديث کې څه دین دې او څه څه کې ولې په یو کال کې توله څه کې ولې کېږي هغه کې دین نه دین خو اوس علم باندې قائم نه او عالم قائم نه صحابه عملان څه کوي قائم کړو لري الله دې اقامت دین لپاره منتخب کړو نو نبي عليه سره هم کړی برستو ملګرتيان کړل دا سختي برداشت کړی د اقامت دین خو یو ورو کې غوښته کې څه کوي او د اقامت دین خو سوال خبره نه لګا هغه چې قایمانو لګا دنیا ته سینې ولني صاحب کرامو چې پاګې کې سفر د الله رضین لپاره او بیا ورپسې عامله دې په دې تاسو قایم ته خلق ته عملن او خود علمن او عملن د صحابه حضور قدير ته شو کامل که ما وی حکومت کې لږ وخت ته تغییر نه کولې دا وروسته خلکو د ډیر سره غرانه دام زم چې کم نه یو شو نو شا جراته په هغه نه راتل خلکو توفته سره کېدلای چې کچېرته کې سب بغاوت کو کېږه سره تکو کله اسلامي حکومت سره یو سری اختلاف راشونه دغه حل بسنګ کو مدا که طهابو کینه کې درنه بیا بسنګ کېدلای دا عملی څنګه مشاجرات صحابه کنا الله حکمتو پس صحابه الله خپل دین پورا کاو د دین د په اړه الله سګړي منتخب کړی دي د اقامتی دین هي صحابه په غلطو اعتراض نه دی اعتراض بکار په مشاجرات صحابه اعتراض نه دی بکار کدی او صحابین غوناه شویل په اړه اعتراض نه دی بکار هغه مونته ونا ذکریا نه مولا تعالی ذکر کړی دي مخکمو ویلو چې الله رب العالمین دین عملاً چې کم دنو ښکارا کو چې کم کارونه پیغمبر سره مناسبو منصب د پیغمبر سره هغه بچا قائم کړ پیغمبر باندې جاری کړ او چې کم د هغه سره لایقونو هغه په صحابه وراوست او صحابه باندې راوستل دا حکمت او الیقامه دینه ني نو منتوي ابن مرسوټ تولتوي paroi lahum fazloun فضیلت کو پیدا نه فارفو لهم فضلهم چه صحابه اکرامو فضیلت چه کمدن او پیجنه یعنی زدی غروال فرطول امت پانده اغا تسلیم کئی چه صحابه اکرام چه کمدنو فرطول امت پانده غروالی فارفو لهم فضلهم نو او پیجنه فضیلت او غروال نو صرف دا چه دا ببائیو دصحابو فضیلت پزوتو صاحبو سبزوتو فضیلت او شرافت زوتو نور وبس نه نا وات تبیعوهم علی اثرهم او تا یوبداری وکړلې په نخست قدم د ریبان نه جننه صاحبو په قدم قدم کېږي دصحابو قدم قدم کېږي ناغي په پل روان شي نبی صلی الله علیه و سلم الفادیق النجوم د همق ص تم لیم زما ساحابچ دي نه دا په شان د چالي ستور رو باندې دي د هم ص لیته چې کم لار به مو لار بور پسې موئ اوته هم حالا ترم روان صب په په په قدم د باندېوا تمته کو به م من م سور کویم ټول غ او چه ده اخلاق و بان سمرا و باسرسی نبیه کئی یو آلین دکر کئی و امان ده سوچ چې چه ده صحابه و وزیلت لکه سمرا ده سات اولی ده لکه کنا نو این دانسی ما سوچ کده چه پیو دش و خوب بیولی پی خوب بیولی ده چه بچارای پر گر یو گاڑی کئی جو گاڑی پایگی آلیمان ناستی صحابه بگیسنی او فرانسیس کی نبی علیہ السلام ناستی سلام ن بیا ګاډ ک دا په ن اف کې ګا چې کمدنوغا په شار را بند شوګاړه اوس غاو په سړی کې په سره په شاره په شاته راځي د یو غټ د غ د لکه او غار د هغې په کته س کې د آلمانو دان یو یو طرفته بوري ګتیې چې لکه ګټه ته کې کې چې دا دغې شي. وی زلاشی وی گھٹ پسیلانم وی چون میں کرتا انوی صحابیو تا ساری خیلی را سی صحابیو تا سیخ دے ساری حمایت چی بس د محبت او دا اقل نکی گی من اقل استعمال او صحابو کس دے محبت تے اگر ایس در وقت بس کسا خات مارا حمایت چی دک کپ دگا دے دو نور و فلکو تا سا سا سا سا سا سا سا سا سا نبی علیہ السلام دین دے صحابو دین تا سیخ صره دې موږ په یقل استعمالو جوړو وختونه ورته دي بيان کوم او تکلیف خبره ده نه د خدمت کومه خوشاله خبره نه پیڅي کنه سماله خبره نه پیڅي کنه موږ استعمالو عقل استعمالو او صاحبو سي استعمال کړي هغه محاوله کله solution نه نېکړي چې د توڅوش کول غواړي چې څه کوي څه نه کوي بس څه وتمسكوا بنصطفاتهم اتعابوا عشان سکیدلی ژوره ورست نو هویدو وتمسكوا بنصطفاتهم من اخلاقهم وسيرهم خلقونی وایته سومرا ورست تاسو من اخلاقهم تغیرا اخلاقونم و سیرهم او دا غیرا سیرت نا اخلاق او سیرت تغیرا والی و انهم كانوا على الوضال المستقيم دې دې کاندنه مستم هدایت سیدھا ہدایت پانی دیو نبی علیہ السلام قدم بانی روانو فا انہو کانو فا انہم کانو یقیناً دا صحاب اکراب جو کانو علا الہدر المستقیم دیتی کانون فا اسلام ہدایت پانیو وان جابر انوور ابن الخطاب رضی اللہ تعالی جابر وی رضی اللہ تعالی عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شأن عمر بن الخطاب عمر رضي الله تعالى رأول النبي صلى الله عليه وسلم لنسخة التوراة نورت يا رسول الله اي فى غمبارة الله ديكي توراة ديكي توراة ديكي توراة ديكي توراة نبي صلى الله عليه وسلم سي ونوين صحيح عمر بوئي ونسخة شرطم راتبوه ويدا اوراست څه څه نه بیا ځلم میزاج باندې په ژوند کې کم خلګي اولکه چې عمره صحبت زياده عمره میزاج سکيلي دي جهاندل دي عمره میزاج ته نه لشي اول زه ابو بکر میزاج دا ابو بکر صحابه عمر نسو زياده داغن زياده نبی شروع شدوی کر پس سیدنا نبی علیہ السلام سنوی فجعل یقرأ دے شروع شد سوی تورات له سو امر تاغولگا لیکه پڑھاو سوا جو رسول الله صلی الله علیه وسلم یتغیر تنبی علی السلام مقبل له تنبی علی السلام پر مخ کی تغیر راته مقال ابو بکر ابو بکر ورتم اس کا سوا یا رحمید ذر بانی بوری شا ودی جاری بطابانی جکم در بوری خزی یا ملشی ایسی که این ایسی که این حکلت که ساال کرم ما ترمه بیواجر رسولیه صلی این بیویلی سلامی مقتقه کونی ملشی باروقتا بی عرض بالله من غزب الله و غزب رسولی او دینا بالله رب هم و بالاسلامی دینا و محمد صلی اللہ ایسی و سلامی نا کلمات مخررتا تُنریوېتونکي راځي چې 30 دلرو وي عمر عز الله تعالی او محمد نبی عليه السلام ته قتل اقا اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله رضينا بالله رب وبالاسلام دي او بي محمد صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام او فرمایل نفسه محمد بیاسم دی سلام سلام غ ندې چې د نوبی سلام سا دغ په خزه کې لا بداله کو موسا کار خاه چې تاسو د مساالله او تاسو دغته بو او ما پرېږېله دولت د من س وخا مخاطه سو غلط شې رساله نه اې سامې دا ولو كان حيًا كموسان جو انده و او ادرک نبوتې او زمان نبوتې مندللې بلت تبعني دماطابیداری کووله دماطابیداری دې کووله نبی صلی الله سلام د کار او د غضب وجه هغه څنګه د نو داوا چې د زمانه د زور دی د تشریع د تشریع نو کدی کده نبی رسول الله په مخ کې تورات د شلکی یو نبی رسول الله په سونه وای نبی علی السلام دی سونه وای له ګ رو خلکو ته به د اوات دایو سربی شي او وررسه با دا شي چې لګین اسلام کې ځې کمیشته چ هغهه اوات کوه کوي د فات تهمون د ی مح دا په رانکرین بانې غزار شي او زهخ هم بشيته نه چې د غې لا خولا شو په دوی جهه نولا سلام پهې بانندې خو شو چه بر دی وقت که در طورات دستل آقا بیا قانون کی او بل طرف تا چکمدنو آقا در اسلام پر کاملیت آقا در قرآن پر کاملیت پانی چکمدنو گزار که در مخبر از آده چه نبی صلات و سلام نمخ کم یو سره کم پیغمبر مانی او چې نبی دې صلوات و سلام مانی هغه کافر دې مسلمان نه هغه کافر دې مسلمان دغه دا چې ګینې نو داغه دا نبوت چې بسغه حنبی خصوصه دې مانی او د نبی کو فرمانا روان سره راوونه پس نبوت منل ضروري رسول او پیغمبرانو ته کداري و څنګه نه دا مدا خبره غلا دره د سړې دا خبره کوو ته کافر او کنه او اوساله وې چې يهوديت پپل ځای تیکته ईसाईت پپل ځای سره تیکته هندو مات پپل ځای تیکته مابس مسجد کلیسا یو غول وای د تا دې کمدونو لزلن ته دا کفر ده دا دې کمزونو کوفر دی پیغمبر صلی الله و سلام راتلو سره د نورو انبیای کرامو د دنیا هغه په اسلام کې ملغم شو دا نس قدمه ده دا نه بالکل وسو شو منصور څخه تا مطلب نه قرآن هغه نه خلقل چې کوم خبره داږي واجب ورامل وي هغه قرآن څخه نه خلقل اغنا کلکړه چې کوم وخت وي هغه پاتې شي دا څنګه د احکاماتو هغه وختو تاسو شو پاتې شي او ځکه دا یې ملي د مونږه نقل شي په حدیثو کې مونږه څه شي نقل شي وي خبرونه کو شو دا دا چې خبره او تعبیر دا شي چه بز اقیل تیم ختم شون آقا منسوخ شون روز بسوک بیاوییسی ده قرآن تیمم ختم شون رو بس شون منسوخ شون اگش پس توقع لکی بینجیل تیم ختمیدو که پینزل ست توقع لکه ده قرآن تیم نختمید دا مطلب نده چه نسخ بلکولی ارالا خدا نسخ مطلب داده چه از اقیل کو نوم بانده پاگی بانده عمل کورده تزرورتو بشت اق خبر و سپچاک موجود دیده قرآن کی ما فرست نافر کتابی بیشه اغا خبری اغا قرآن کریم کی دی قرآن کریم کی دی داقیت کم دنو استعباد قرآن استعباد طول صدا استعباد طول استعباد در اغاق خبر ادادا ده نبی عليه السلام سكوت عمر بل عله درزا او غرزا اولا چې رضا نه وا عمر رضي الله تعاله کوه نشو او ابوبکر رضي الله تعاله کیسو عرب چې کنده کوه شه بلدا چې عمر رضي الله تعاله تکرار داسې دا کلمات او کوه دهغه سره د نوبی و سلام او کم او کم نو کومې زونه چا هغهه غذاب د الله او غذاب د پیغمبر غمبر کمی هغې ارت کار په کار دی د کا نهله او غذابر تاس نور دي استغفار سره الله خوشحالېږ نو تاانې کارونه چا هغهه ذریت چې کمدننو دسوی هغه دا اللہ رب و محبت در یوی او دا غذب دا بچک دو در یوی آغا کارونا تول پکار دی او نبی علی السلام فرمائل که موسا ری صلاة و سلام دن جونده وی او زمان و بوت علام نکر وی او زمان تا بیداری کولو قرآن کریم کی وعداوام در بیاونا و ایزا خند نامیسا خند لَوَاسَتْكُمْ مِنْ كِتَابِ الْحِكْمَةِ سَمَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَا تُخْلِلُنَّ بِهِ وَلَا تَكْذِبُوا أَنْبِيَاءَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ دِلُغُوَتُ وَآدَا غَسْتُوا مطلب ټول پیغمبرانو د امتون نوم شوا پاد شوا دا بیا نو واده د په حقیقت کې نشانه و دا نو ان امتون مطلب کورسو نبی علیه السلام د نبوت څو هر پیغمبر لمخلی او څو هر پیغمبر دې کمزلو یاد وي چې زړه دې د او په د باندې میمن نه داغه مؤمن کېدل نه شي هغه بسيطه تعریف چې څو pore د نبی عليه السلام حکومت تسلیم کړي او نبی عليه السلام نبوت تسلیم کړنه نه واتره تهونی لک تاسو رضلو انکشم سن ول بلو کو قوا کیو انکشم ولوکو کوا کې تن واې او نور باان ستي دي او اضاف فلاته اض فلاات لم یک دا می نهد نه کا کوو چې کله چې کمدنو دوه راوکې ج سوري نر خاه کي او بعض د نرو بیاو شو ختم شو او چې د نویر سلام د نبوت داور پهلاوکانهه خوااده کابوتې امیلی سلام جو انده و زمان بوو تلا نکڑا وی و موسیٰی سلام جو انده وی و زمان بوو تلا نکڑا وی و اللہ تبعانی و تازورت اویداری مطلب تو قرآن تابیداری که در طول تابیداری